rasijanost svima nama svojstvena nije ugrabila, pokušajmo uz Božju pomoć da se kosnemo ove svetinje, ove svete liturgije i imena jednog od apostola, brata gospodnjeg Jakova. Dovoljan je on, ali nije jedini, jedan je od mnogih, od jednoga u trojici proslavljenoga, poslanog, da nam radost veliku i da ta blagovijest, evo, dopre I do ovih naših obala, do ovih naših dana, do naših umova, do naših srdaca i do naše volje. I zaista, evo crkva i ovom liturgijom i ovim danom projavljuje tu svoju silu, tu svoju moć za koje stoji silna ljubav Božja prema svakom čovjeku, evo i prema nama ovdje sabranimo. Jer ova liturgija, ona je projavate ljubavi i ako je drugačije doživimo, drugačije tumačimo i na drugačiji način prihvatimo, mi smo onda prosto promašili. И u nama će se po starom i zlom običaju začinjati druge želje, druga očekivanja i važne nade. A sveti apostol Jakov, brat gospodnji, time što je njegov brat i što ga je crkva nazvale tako uzvišenim imenom, on je i svima nama, ukoliko budemo u zajednici sa njim, otvorio vrate da se i mi pobratimimo, da i mi postanemo braća gospodnja. On je brat gospodnji, a nas u svojoj poslanici naziva takođe braćom njegovom. Brat ćo moja, kaže brat gospodin, a otkuda to da mi, koji nismo ni živjeli u ono vrijeme, nismo bili u neposrednoj blizini gospodnjoj, niti smo u nekom krvnom srodstvu po onoj zemaljskoj liniji sa njim budemo braća jednog apostola. A evo on tvrdi, a da nije tako ne bi ga crkva ni dovela do nas, ni ovih naših dana, niti bi dozvoljila da se tako smjelo obraća ovom vremenu i nama ovdje sabranima, nazivajući nas sa duhovnom smjelošću svojom braćom. A i jesmo i možemo biti braća gospodnja, možemo biti braća svetog apostova Jakova, ako se duhom svetim, duhom koji od oca ishodi, povežemo sa njim kroz primanje njegove duhovne, propovjedi njegovog duhovnog učenja, koje je po prirodi takvo da i volju čovječiju, ako njegovo učenje prodre u našu volju, bolesnu volju, jer mi ne slušamo apostole kao zdravi, nego kao bolesni, mi ne slušamo apostolsku propovijed da bismo se prosto umudrili, nešto više znali, zapamtili pa znali i ma je to čisto da prenesemo. Ko tako sluša, on ih nikad neće čuti. Ko ih na takav način sluša, on će ih brzo i prezreti i brzo njihovu propovijed zaboraviti. A onaj koji ih sluša kao bolesnik koji ljekara sluša, onaj koji je svojom pažnjom kao otvorena rana pred melemnom propovjeđu, on će pažljivo upijeti svaku njihovu riječ i zdrav biti. Onaj ko sluša njihovu propovijet, a ona je pokrenuta voljom gospodnjom, usvojena njihovom slobodnom voljom i djeluje na našu bolesnu, usvaja impuls volje Božje i energiju te volje i postepeno se liječi, isceljuje, očišćuje, jača snaži i kao prod tog dejstva terapeutskog i obožuje samim tim i brat Boži postaje jer ga je duh Otca našega učinio takvim. To jest, usinovio ga je. Jer где gdje duh oca djeluje, on takvog čovjeka bratom gospodin čini i neminovno bratom svetih apostola, bratom Jakovljevim, bratom Jovanovi, Petrovi, Pavlovi. Volja zakvašena voljom Gospodnjom. A volja Gospodnja nas zakvasi kad slušamo apostolsku riječ i apostolsku propovijed, zaista nas čini braćom i sestrama gospoda našega. Kad su ga jednom zvali prekidajući ga u propovijedi, pa kažu, evo, Majka tvoja i braća tvoja tražete. A on bio u jednom hramu. To je bilo kuće, ali tamo gdje je svetinja, tamo gdje je izvor svetinje, tamo sve biva osvećeno i u hram pretvoreno. On je rekao i skrenuo pažnju i njima i nama da svaki onaj koji... Tvori volju, ova njegovog postaje i jeste brat njegov i srodnik njegov, sestra njegov. Zato apostolovsko učenje brać i sestra ono nudi tu čudesnu mogućnost, u koliko tu propovjeed primmo vjro voljom, umom, sve do srca, do dna svoga bića, zaista nas čini braćom gospodnjom. I onda onaj strašni dan o kome čusmo ovom evanđelju, koji je pred nama sve bliži. I oni strašni događaji koji će prethoditi drugom do lasku sina čovječijeg, Događaj koji će sve one koji nisu braća gospodnja, koji nisu duhom svetim usinovljeni, koji nisu braća svetih apostola, koji nisu sinovi crkve pravoslavne, učeda, majke, svehvalne i sveslavne, bogorodice, kad budu umirali od straha, kad budu bježali u uludilu, Bolest, kad budu ubježali u smrt, ubijajući sami sebe, kad budu pokušavali da izazovu raznim sredstvima zaborav i neosetljivost koju neće moći dobiti, jer događaji koji su pred nama prevazileze braće i sestre snagu, pale ljudske prirode, I ona će se topiti pred njima. Evo je ova tuga koja je hvatila čovječanstvo u razmjerama pandemija, uninije, sveopšta čamotinja koju pokušavamo da razbijemo masovnim zabavama. Ovaj nedostatak ljubavi. Na imanje vjere, gubljenje, nade. Sve su vam to, i sestre, samo vjesnici, samo ono prvo žutilo na licu lista koji vena. A još nije vjetar zaduvao, još se grmljavina ne čuje, još se sile nebeske pokrenule nisu, A mi već padamo, mi već iznemogavamo. A šta će se desiti sa narodom kad dođe do tih pokreta, kad se stihije budu raspadale i sile nebeske pokrenule? Ljudi će, kako kaže sve to tačnije sam duh sveti kroz njega, umirati, od straha pred onim što dolazi na svijet. Takve su posledice i to je plata svima onima koji su htjeli da je prime ovdje u vremenu iz ruku onih koje vrijeme satire, komada i u prah pretvara, a koji nisu htjeli ruke da pruže i da prime savršeni dar i savršeni poklon od Oca koji je na nebesima, koji je ne nekog drugog, ne nekom brzom poštom, a pa makar ona bila brza, koliko i brzo serafimsko kretanje, nego preko sina svoga poslao svima nama, kroz njega, poglasivši nas, pozbavši nas da priđemo i da se sjedinimo sa njim, učinivši mogućim sjedinjenje sa njim kroz ovakovoćenje njegovoga sina. Evo, sina svoga dajem i on će radi vas Postati čovjek i u njemu će poteći vaša krv, primit će sav vaš sastav bez trunke problema, bez i jedne kancerogene ćelije grijeha, potpuno savršen i dušom i umom i voljom i srcem riječju savršen čovjek i to pazite do te mjere savršen da ga ne može zlo izmijeniti da ga ne može grijeh pokvariti i samim tim smrti predati potpuno savršen imun na sve naše bolesti i kroz njega kroz njegovu krv čovječansku krv, jer ovdje ga Duh Sveti precizno najavljuje kao Sina Čovječije, jer Gospod kad bude dolazio drugi put, doći će isti onakav kakav se vazio na nebesa, noseći našu ljudsku prirodu. Pa svala siva koju mislimo da ima. svala moć koju pokušavamo da iscijedimo I spave людske природy а izvračiti samo зло i sve brže i razorni o otrove ta jududska природа brače i сестрe u njemu obновa доčiće i upraвоňoj pretходiće sive neбеke pokreнутte Kao pretoče людskoj природи Kao preteče čovjeku koji je došao u svijet da bismo mi, braći i se kroz zajednicu sa njim postali djeca, očeva, a braća njegova. Jer ako ima krv, onda možemo i da se pobratimimo. Ako sumnjamo da Bog ima krv, da Bog ima tijelo, onda će tvoj brat postati tvoj pas onda će tvoja sestra postati tvoja mačka onda ćeš utjehu tražiti u ljudima i nećeš je naći brzo ćeš se razočarati pogledajte kako se ljudi danas odbijaju jedni od drugih a ne možemo da sastavimo ni tri, četiri rečenice već smo teški jedni drugima тешки teška priča, teška misao, bolesna volja, rastureno srce, želje koje ne možeš da pratiš ni minut ni dva, potpuno pogrešan smjer, pogrešna orijentacija i onda nije ni čudo što bježimo jedni od drugi. Dobar dan, komšija, dobar dan, i kraj, nemoj više ništa da si me pitao. Molim te, prođi pored mene, je li na kojem ste spratu šestom, ja sam na petom, i to je sva priča o liftu. Niko ni sa kim više ne priča, braći i sestri. I nije ni čudo, bolest, i još razvijamo svoju bolest. I što je ona razvijenija, sve manje smo podnošljivi jedni drugim. Hoćeš iz paove prirode da izvučeš dobro, si ga izvukao, jesam, ajde da vidim, nađi druga, nađi prijatelj. Ma ni brat više brata ne sluša. Djeca su postala naporno svojim roditeljima, ma neće ni 5-6 da napuni Majka se već previja od bogova, ne zna šta da radi s njim. I tako dalje, i tako dalje. I u svim zajednicama, teški jedni drugima. I vidite, neće to ići na bolje, nego na gore. Sve gore i gore. Ljudi danas, bježeći od komunikacije, bježe u prostor okultnog. Ovoe teško, ovi su preteški, smorni, aj da proba u obra stokutno. Graj da vidim im: sa van ze malcima možda tamo ima nečegutješnije i jevo smo se okrenuli. Već poče da ide i prizivam. Lepszy nam je van ze malec od brata. Lepszy su nam demoni, bracu i sestre od ljudi, Lepše su nam životinje. Pogledajte, taj plod pale prirodi i njenog upornog razvijanja kroz bolesne ideje bolesnog i satanizmu, vrlo bliskog humanizma. Pogledajte, više voli psa od čovjeka. Po svijetu te odavno postao trenut. Bolja je životinja, lakše je sa životinjom nego sa čovjekom. Ljudi ne vole ljude. Pali čovjek, razvijeći svoju palu prirodu, ne može da voli nikog drugog do sebe, a samoljubiv ljubiv čovjek. To je najtežiji čovjek. Oko njega je sve teško. Oko njega je sve vena. Oko njega se ljudi razbolijevaju, umiru, ubijaju. I danas, nažalost, Sa tih pozicija, iz tih centara, odakle se utiče na narod zrači, upravo razorni, ubitačni duh samoljublja. Kroz kanale, vaspitne kanale, teče upravo ta nauka, to učenje. Ljubi samoga sebe. Boga zaboravi, nema Boga, ti si Bog. Sebe ljubi svim svojim srcem, svim svojim umom, svim svo, svom svojom mišlju, svom svojom voljom, tvori volju, ali ne više svoju, ne znaš ti to, nego volju demonsku. A demon, on je čovjeku u on je čovjek u I razvijajući svoje samoljublje, ti zapravo širiš prostor u svom biću gdje će on djelovati. I po plodovima se poznaje. Nije to više čovjek, braći i svesti. Čovjek i u palom stanju ipak ima tu sposobnost da nešto dobro učini. Međutim, razvijajući slobodu na pogrešan način, razvijajući svoju palu prirodu, sve hoću, sve mi je dozvoljeno. Čovjek je prostora neprijatelju, čovjeku ubici. I evo, povedajte što danas imamo. Jurišamo jedine druge. Ustaće narod na narod, kaže Gospod. Dignuće se carstvo na carstvo. A iza tih ustanaka stajaće demonska sila mračni duh samoljubivog i prvog samoljubca Satane i svih onih koji njega primiše. A primaju ga svi oni koji ne žele da prime Sina Božije. Ne čovjeko ubicu, nego čovjeko ljubca. I ne jednog od mnogih koji čovjeka ljube, jer kako rekao smo, niko nikoga ne voli. Ono što smo nazvali ljubavlju, a to već sad je rezultat. Rađaju se polomljene duše. Ono što smo nazvali dobrim vaspitanjem. Eto ti ga dobro, pogledaj prodove. Čime si ga zalivao, te ti je ovakav nikakav. Čime si ga hranio, kad ne može da se nasiti svim ovim dozama narkotika. Čime si ga vaspitavao, kad je ovakav ostalo. i ne može drugačije biti braća i sestre ne može a onaj koji je sišao sa svetih nebesa od oca rodjen ne stvoren i postao čovjek jedan od nas živio sa nama a nije samo postao pa pa ima pagane ima pa ga tražimo pa gdje pa kako će hoće li se javiti gdje se javiti ili ko čuje ini nego živio se nama Годиос од једне од нас. Примјо сам наш састав. Растов, сво време расто био са нама, јео са нама, пио са нама. Разговарао, говорио, поучаovao, проповедао, оце откривао. Пострадао за нас. Praktično izliječio nas, braćevi se, obnovio nas, spasao nas. i ukazao na sebe kao na jedini put, jedinu istinu, jedini život. Ukazao na sebe praktično kao na jedinog čovjeka, jer mimo njega nije bilo čovjeka, braćevi se. Postoje čovjek, ali pali, bolesni, opasni čovjek, oglukavi čovjek. Nečovjek, pot potčovjek. Jedino je on istiniti čovjek. I sebe dao, sebe ostavio, sebe, braću i sestre, objavio kao bogo čovjeka. On se nikad više neće razvojiti od naše prirode. On je neraskidivo sjedinio svoje božanstvo sa našom prilodom. I pogleda pa zar nije to bolje od jednog automobila? Zar to ne zavređuje veću pažnju od ne kakvog marketinga, od ne kakvih ponuda? Evo sad, našem narodu se nudi i ovo i ono. U redu, ajde da skratimo priču. Ponudite nam najbolje. Najbolje nam ponudite. Šta vi imate, a što je najbolje? I šta god da ponude? Upoređenje sa onim što nam crkva nudi. Pazite, ne Srpska crkva, Ruska crkva, Ona crkva, Ova crkva, Ona eparhija, Ovaj manastir, Ovaj svešnjik, Nego što nam sve ta trojica, braću i sestre, nudi. To je u vremenu, to je u prostoru. To je u narodu, to je tačno. To je u srpskom narodu. Ali to dolazi sa sveštenih nadnebesnih nivoa. To dolazi iz vječnosti i ulazi u vrijeme. Ulazi u jezik. Ulazi u narodu. Nudi se i tom narodu, ali nudi se svakom narodu. Kogod hoće, nek dođe i primiće, A to potvrđuju pravoslavni hrišćan i širom vaseleno, i crni i biv i žuti i crveni. Nudi nam se da kroz njega postanemo jedni, da se našom ljudskom prirodom sjedinimo sa njim i kroz to jedinstvo da se očistimo, da se osveštamo, da na novi korijen nakalemljeni budemo i da nova krv ne stara i ona za kojom tragamo daj krvi, daj krvi daj ovo, daj ono njegova krv nam je potrebna njegov život nam je potrebno njegovo tijelo to nam je potrebno a u njemu i kroz njega imamo braće i sese očev dak otac diše Duhom svetim u crkvi pravoslavnoj. Crkva pravoslavna, braćujem sese, to vam je disanje Otca Nebeskoga kroz tajne, sve te tajne crkve. A među njima najuzvišenija, zaista, tajna priječešća. Kao se savršeni dan kao savršeni poklon. To je savršeni dar. Šta očekujemo od oca drugog? Šta očekujemo da nam da? Od ti želja se mi razboljevamo. Te želje nas nagrdiše. Kaže iskušenje, iskušenje, iskušenje. Ma kako iskušenje? To si ti sam sebe nagradio. Evo što kaže sveti brat Jakov. Kaže u ovoj poslanici koju smo čuli. Jedan kad je kušan da ne govori, Bog me kuša, jer Bog je neprijemčiv za kušanje zlom i On ne iskušava nikoga. Pa onda objašnjava, ko nas kuša? Ne kuša niko nikoga, braći i sestri. Ti mene ne iskušavaš. Ja sam sebe namjestio tako da se ti za meni iskušajanje i moj neprijatelj. To sam ja sebi napravio. A djavo me naučio. I onda neprijatelji, neprijatelji, neprijatelji. To možemo sebi da pričamo. Kod Boga to ne provazi. Jer on odlično zna. A evo i što nam otkriva. Nego svakoga iskušava sobstvena želja koja ga mami i vara. Tada želja zatrudnjevši rađa grije a grijeh učinjen rađa smrt, želje. A šta čovjek može da žele? Bolesni čovjek, mrtvi čovjek, paliji čovjek. Šta mi možemo da želimo, braćo i sve? Jesi li palo? Jesi. Jesi mrtav? Jesi. Jesi li sav u grijesima, u gnoju? Jesi. I šta bi ti htio? Pa kaže, ja bi htio da putujem po svijetu. Ja bih htio da vozim dobro auto, ja bih htio da se zaposlim. Ja bih htio da imam dobru platu, da se oženim, da razbolim djecu, da ih začnem u grijeh, u bolesti, da se rode i onda da umru. A? Kakve su to želje, braći i sese? I to su tvoje želje. Mrta, bogestan grešan. Doguše u gnoju i to si poželio. A mi manje više svi to želimo. I takva želja, to mami i vara, to djavo nam jesti svijet. Polete danas kakve su mu zamke, Rekao bi čovjek, nikad pada nije bilo. Rekao bi čovjek, sve u redu. Rekao bi čovjek, ovo je raj čoče. Ovo je raj, ako ima raj, ovo je raj. Želja mami, rukava želja mami, vara, mi zagrizemo i ona, pazite, duša zatrudnija takve loše želje. To su te pomisli demonske. Primi podstreg, začne od demona i šta onda rađa? Rađa, grije. Koliko smo mi puta na taj način bili prevarili? Začnemo. Primimo za zatrudnimo i rodimo grijeh. A grijeh učinjen, rađa smrt. I evo vam, braću, i se definicije, nemamo što da reći. Svijek, nema što da ga analiziramo. Evo vam najbolji diagnostičan, sveti apostol Jakov. To vam je sve prevareno, to vam je sve namamljeno, zatrudnjeno i evo šta se rađa. Grijh. Pogledajte šta majke danas rađaju. Pogledajte u Sodomiju što se, što se vuče pred, pred pokretanjem nebeskih sila. To su isto začele duše koje su oplođene demonskim sjemenom. Duša svašta može da rodi. Duša je veliki potencijal i zla i dobra. Ona kad krene da se upodobljava zlup, u braću i sve se nema kraja. Pa ovo što imamo u Asodomiji, to vam je duša oplođena demonskim sjemenom. To se vidi po okogosti ne samo po nastranosti. Nastranost na stranu, nego po okolosti. Jedini spasitelj, jedini izbavitelj, jeste Hristos Gospod. Jedino mjesto gdje se te rane i zatvaraju, ušivaju, jeste crkva pravoslavna i u njoj božanstvena liturgija. Zato smo se mi danas sabrali na nekom skupu, pa evo govorimo sad apostolu Jekovu, pa on je živio tamo, pa puštamo slajdove, pa govorimo o ovome, onome ja govorim o Ovome, pa govorimo o padu sa njegovog hrama, pa govorimo o frakturi njegove obobanje, pa je mu mozak bio prosud ovamu ili je pao sa one strane, pa gledamo pločnjike gdje je mozak bio prosud. Ne, brađe i sestre, mi sve to znamo. Mi se klanjamo njegovom stradanju. Mi se klanjamo i njegovom ovetu sa hrama Jerusalimskog, ali ne onom ovetu koji su posmatrali ljudi Iz nizina, nego onom njegovom uzlijetanju u nadnebesne svera. Klanjamo se mi tome, ali mi se sa njim povezujemo i mi njega slavimo na njemu omiljen način slaveći njegovoga brata, njegovoga Boga, njegovoga spasitelja i našega spasitelja, našega Boga i ako hoćemo, našega brata. Kroz svetu liturgiju i njemu je sam gospod Isus Hristos otkrio kako da svešteno dejstvuje. I zato je važno da makar jednom oslužimo njegovu liturgiju godišnjeg, iako su i druge liturgije Jovanova i Vasilijeva suštinski iste, ali ta forma Jakovljeva, ona je dragocina, zato što je on to primio od samoga gospoda. I taj njegov neposredni odnos prema ovoproćenom Bogu koga je znao od, od mladih noktiju. Znate, Jakov je rastao sa gospodom. On je rastao sa njim. On ga je znao u svim njegovim razvojnim fazam, Znao ga i kad su bježali za Egipat. Zajedno su bježali. Koga je znao kad je imao 12 godina pa koliko vremena je Josifov sin Josifa zaručnika. Znate, rastao pa ga Duhom Svetim sad doživljava kao Boga. Pa onaj sa kim je jeo, znate, sa kim je živio praktično u istom domu, sad mu se obraća kao bratu, ali i kao spasitelju. On je u tom čovjeku, u njegovom tijelu, on je bio svjedok njegovog ovakovaćenja, što je mnogo važno, vidio nepristupno božanstvo, vidio je onoga koji je jedne suštine sa ocem bespočetnim, znate. I e zato je ta liturgija mnogo važna i uopšte apostolska svijest, apostolska vjera. Jer ono što mi, braću i sese, često pokušavamo da nazovemo vjerom, to nikakve veze sa vjerom nema. A ne može takva vjera apostolska da bude, ne može. Apostolska vjera, to vam je vaskresenje ko povjeruje, kao apostovi, on se digao iz mrtvi. Votovo je. Ustao iz mrtvi. I njega ćeš teško obaviti. Njega ćeš teško namamiti željama. Zašto? Zato što su se njemu ostvarile najdublje želje. On je u sebi otkrile one najdublje potrebe i zadovolio ih u svetoj liturgiji jedući i pijući život jedući i pijući tijel i krv gospoda i spasa našeg Isusa Hrista Bogo čovjeka i svoju prirodu sjedinjujući sa njim a kroz njega i sa samim Bogom Otcem i tu braću i sestre tu je uvijek kraj želja vrhunac želja treba da nam bude on Na žalost većini slučajeva nije, mi još rovarimo po sebi, rovarimo po svijetu kao neke svinje, kao nekakve krtice i tražimo taj zalogaj. Tražimo zalogaj po asfaltu, po kontejnerima svjetskim, to su vam sve kontejneri, braći i sese. to što se nudi, sve te banke, sviti sistemi, to su vam kontejneri, to se raspada to prolazi, to će vrijeme sve da satra, to kad se stih je pokrenut, to će sve da, da, is, da se istopi u obnavljenu zemlje. A najveći dan, savršeni dan i savršeni poklon, mi imamo ovdje, u sred vremena i u sred prostora, i po sred našeg grada, po sred naših života, po sred čeva, što bi rekao, Otvoriš usta, otvoriš ruke i primiš Boga na dan, vječnost na dan. I u ovoj svetoj liturgiji, mada zbog nespretnosti, nas motanih, to se više ne radi. Ali, pričešćivali smo se, kao što su se pričešćivali rani hrišćani, ruke, prazne ruke, nelakirani nokte. Dana se sabražnjavamo kad nekome kažemo nokte vakira, Češ da viš kako to izgleda? Ajde sa vakiranim noktima, proži ruku, pa da stavimo svetinju na, da. na To izgleda e, e, sa bražnjom, znam. Grdno, pregrdno. Čiste ruke, proste ruke. A da vidiš kako, će, kako, će, kako ćeš ne samo u rukama, nego celokupni tvoj sastav se mijenja. Čovek koji Boga drži u rukama. Kada tebi više treba? Sve ono što si navlačio postaje smetno. Rastirete da se o tome. Tražiš neka utješenija. Tražiš da te poštuju, da te ljube, da te češu po ušima. Tražiš sve, sve, sve. A pa evo ti sve. Koliko si puta to primio u životu? Koliko si se puta pričestio? A očigledno potpuno nesvjestan dar. I onda uspijevaš da se otrgneš i da opet nešto tražiš. E to traženje, to je uđu Ta duša začinje ne mali grije, a grijeh neblagodarenja, grijeh grije, neblagodarnosti, to je najveći grijeh, broći i Iz tog grijeha sve drugo vrca. Svi, svi ti drugi grijeh to vam vrca iz tog grijeha neblagodarnosti. Zato smo mi pravoslavni hrišćani na velikom ispitu. Ovo to ovo mi koji se ukupljamo ovdje u svetim hramovima, jer Boga primamo, braći i svesti. I mi treba da budemo radosni. Mi treba da budemo svjesni čega smo se mi udostojili. Da budemo svjesni da smo sjedinjeni u crkvi sa samim Bogom i da smo bracja Božija po Duhu koji će nam pomoći da djevamo onako kako Bog hoće. Jer vidi, ne moži ti, ako se ne orodiš sa Duhom apostola, ne moži da tvoriš volju Božiju. Mi pokušavamo akrobacije, a vidi kako mogu na lijevoj nosi, a vidi kako mogu ovo, a vidi kako čitam, a vidi kako pjevam, vidi, vidi, vidi, vidi. Ništa to nije. Ne možeš. Zašto ne možeš? Jer pokušavaš sami. Hoćeš svojom prirodom da podigneš Božije blagoslove. Svojom pavom voljom da tvoriš volju uzvišenoga Boga. Ne može, zaboravi na to. Treba da se smiriš. Još, još, još, još, još, još, još, još, još, još. Da se sravniš sa zemljom, a onda će nebo da te podigne. Treba da umreš, pa da Podignut budeš, ali ne čovjekom, nego Bogom, Duhom Svetim. Pa Duh Sveti kad krene kod, kroz sebe da tvori volju oca e onda ćeš da vidiš ko si ti zapravo. Onda ćeš da vidiš da nisi običan čovjek i da ti nije srodstvo samo ono koje si do tada mislio da jesam, nego da ti je Bog postao brat, jer sve više učiš na njegu postupcij. Maniri Stil Riječju Duhom podsjećaš na Boga Pritom tom, ostavi duhu svetom Da te vaspitava Nemoj da se zaliječeš Nemoj da si previše pametan, mudar i pobožan Koliko ljudi Pogrešno pretekne Duha svetoga Polveti u neku isforsiranu pobožnost A padaju nesvjesom Od pobožnjesa Nije to duha svetova Prčao si, požurio si, pojurio si, polakomio si se, začeo si od podstreke, namamila te želja, polako, pa zar mu ne vjeruješ? Pa to je duh sveti, to je Bog, to je utješitej, to je izvor mudrosti, sile, ljubavi, to je očev duh, pa zar ti ne vjeruješ svome ocu, nego si se osvonio na sebe. Ili na ljude oko sebe. To je nevjera. I ti kao takav nikad nećeš povjerovati. I što je najgore, ne možeš biti brat Boži. je Boži brat može biti samo po duhu. Sveti apostol Jakov je brat zato što je sav svoj život predao Bogu. Ne samo ono parče kojem je bilo da naslednje od Josipa, pa kojem je on htio da podijeli sa gospodom. Drugi nisu bili zainteresovani jer nije bio Josifov sin, nego sin djeve Josif je bio samo tu kao zaručnik i starate. Oni tada nisu htjeli da dijeli imanje sa njim. Druga braća, a Jakov ga je uzeo na svoj dio. Naravno, kasnije će on dati ne dio svog imanja, nego će dati sav svoj život njemu. Tako i mi, braći i sese. Ako smo apostolska čeljad, ako smo Apostovski učenici, a dobro bi bilo da jesmo, treba da smo spremni ne samo svoje imanje, svoje prijelogije, a, a da to dobro u vježbanju srca, nego sav život svoj Hristu Bogu da predane. A nema boljeg ni načina Ni bezbjednijeg, ni boljega mjesta, ni svetijeg od svetog hrama. Ko je hram? Jerusalimskog? Pa i ali i Podmajinskog. I bilo kojeg drugog hrama, gdje god hrama imamo, a imamo i koko god oćete. E tu se život Bogu predaje. A gdje je život? U srcu. Srce predati Bogu, um predati Bogu volju predati Bogu. Evo, liturgija da do toga i dođe, a Duh Sveti da nam pomogne, jer zna on da mi sami ne možemo. I nismo mi sami ovdje. Duhom Svetim sabram, Duhom Svetim služimo liturgiju. Duh Sveti će nam pomoći, a posebno kad se sabiramo u ime Hristova, pa da budemo i mi kao u apostolske dane braća u Hristu i sestre u Hristu, zajednice u Hristu, crva Hristova, a preko Hrista, duhom, od očevim, sjedinjeni i sa njim sami. I to je početak vječnosti u trenutku vremena, pa i u ovom današnjem danu, u ovoj božanstvenoj liturgiji Svetog apostola Jakova, šim molitvama i mi da se udostojimo tog bratstva i života vječnog. Amin Bože, daj.